Hjärtligt välkomna alla närradio lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 6 februari år 2010 och det här programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. Och att det är 6 februari betyder att Sverigedemokraterna fyller år och i år fyller vi 22 år så att grattis säger vi till partiet mm. och till oss själva. Och programmet sänds i repris för första gången söndagen den 7 februari mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 11 februari mellan klockan 20.30 och 21.30. Jag som pratar heter David Long och med finns även... Ja, Arnold Boste. Mm. Och vi kommer i dagens sändning att komma in en del på partiets historia just med anledning av att det är ju födelsedag. Sverigedemokraterna fyller 22 år. Jag skulle först vilja meddela också något som har stått i flera olika tidningar. En notis om att det är flera partier som ökar antalet medlemmar. Det står så här att efter flera år av medlemstapp växer nu de största partierna. Bland riksdagspartierna ökade Miljöpartiets mest, skriver Dagens Arbete. Men allra mest ökar dock ett parti utanför riksdagen, Sverigedemokraterna. Förra året hade Sverigedemokraterna en medlemsökning på 23%. procent. Antalet medlemmar ökade också i Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet medan Vänstern, Kristdemokraterna och Centerpartiet minskar. Men som sagt, Sverigedemokraterna är det parti som ökar mest och vi vill naturligtvis att så många som möjligt blir medlemmar. Det är valår i år och partiet är större än någonsin och har större chans än någonsin att ta sig in i Sveriges riksdag. Och du som vill bli medlem i Sverigedemokraterna kan betala in medlemsavgiften på 300 kronor till bankgiro 5280-7005 Alltså bankgiro 5280-7005 Eller plusgiro 234565-0 Alltså 234565-0 Och medlemsavgiften för ett år är 300 kronor Då ingår även partitidningen sd kriven Och medlemsbulletinen SD-bulletinen. Väljer man att enbart betala in 150 kronor så är man också medlem, men då får man inte de här utskicken som jag just nämnde. Och vi kommer att komma in på lite historik som jag sa tidigare. Vi kommer att prata om islamseminariet som var förra året och vi kommer att nämna hur partiet beskrivs i media och lite aktiviteter runt om i landet. Men jag börjar med att lämna över ordet till Arnold. Ja, det är ju valår i år och jag tänkte att från decenniens första sd så tänkte jag läsa partisekreterarens budskap till medlemmar. Och Björn Söder han skriver så här. Året är inne. Det är nu Sveriges framtid avgörs. Valet i september är partiets och landets viktigaste val. Alldeles tidigare har este haft ett sådant stöd som vi idag har bland väljarna. Vi har till och med passerat 7 i några mätningar- och ligger just nu på ett stabilt avstånd från 4 procent ett mycket bra utgångsläge när vi nu startar upp valmaskinerit. Det som nu ligger närmast är årsmötesperioden då styrelsen ska väljas och valsedlar ska antas. Partiet är i stort behov av kandidater till valet i september. Vi måste kunna leverera den politik som våra väljare efterfrågar. Därför behövs du. Kontakta din lokalavdelning eller ditt distrikt och var med och för SS-politik i de folkvalda församlingarna. Den 27 mars kommer partiet att hålla sin valkonferens i Stockholm. Då kommer partiombud från hela Sverige att samlas för att anta riksdagslistan och politiska riktlinjer för de olika samhällsområdena. De politiska riktlinjerna kommer sedan att ligga till grund för det valmanifest som kommer att arbetas fram och presenteras i samband med Jimmy Åkessons sommartal i början av hösten. Det. det blir en spännande tid framöver. För att lyckas måste vi samla krafter. Du som är medlem behövs i valmaskinerit. Var med och skriv politisk historia i Sverige genom att engagera dig i valkampanjen. Så skriver alltså partiets partisekreterare Björn Söder. Och jag tänkte läsa då eh, de eh, utskott som jobbar med valmanifestet. Och det visar ju på en väldigt bredd inom de olika politikområdena. Jag börjar här då. En trygg och värdig ålderdom. En ansvarsfull invandringspolitik, krafttag mot brottsligheten, slå vakt om familjen, värdig vård för alla, en trygg och kunskapsinriktad skola, miljö, energi och djurskydd, sysselsättning företagande skatter, försvarspolitik och säkerhetspolitik, låt Sverige förbli Sverige, jord och skogsbruk. Det är alltså drygt 10 utskott när man arbetar med de här olika frågorna. Ja. Ja. Då går vi då in på, som sagt är lite jubileum, eller jubileum är det ju inte men det är Sverige Sverigedemokraterna fyller 22 år. Det var den 6 februari 1988 som partiet bildades. Och under alla dessa 22 år, i princip så har Radio SD hörts här i Stockholms Radio på 88 megahertz. Och det måste betyda att vi har genomfört ungefär lite drygt tusen olika Radio SD-program och jag tänkte att vi, dagen till lärare skulle kosta på oss att bli lite nostalgiska och blicka tillbaka på en del av de 22 år som gått och eh, om man då börjar från allra första början så var det alltså lördagen den 6 februari som ett tjugotal personer samlades i en lägenhet i Stockholm och om jag är korrekt underrättad så var det på Åsögatan på Söder och syftet var ju att bilda ett nytt politiskt parti. Och man diskuterade då partiets utformning och politik och dess namn. Och bland de namnförslag som kom upp så kan nämnas Svenska Fosterlandspartiet. Men till slut så enades man efter en omröstning om just namnet Sverigedemokraterna. Och man enades även om att partiet nu skulle anses vara bildat. Jag hörde också förresten från ett seminarium som Anders Sundholm höll i Tumba Alldeles för bara någon månad sedan eller två Att när Miljöpartiet bildades så fanns det på förslag att kalla partiet Sverigedemokraterna Jag kan inte bekräfta att det stämmer men så säger ryktet i alla fall Men Sverigedemokraterna i alla fall 1988 gick till val redan i det årets riksdagsval Och bedrev kampanjer i Stockholm, Göteborg och Malmö Samt även i Vårgårda och kampanjen gick bäst i Vårgårda, kanske av naturliga skäl, en liten kommun. Och Sverigedemokraterna var bara 17 röster ifrån att ta ett kommunalt mandat där. Och i riktasvalet så fick Sverigedemokraterna 1118 riktas röster. Och det här året, 1988, så bedrevs också närradiosändningar i både Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är bara i Stockholm vi fortfarande gör det. Och i Sjöbo så besöktes samtliga hushåll av partifunktionärer som ville hjälpa nej-sidan till seger i folkomröstningen om kommunens flyktingmottagning. Och partiets första program antogs också. Programmet hette Ansvar för Sverige. Och det var under det här året som också utgivningen av SD-kuriren påbörjades. Och på den tiden så hette den Sverige-kuriren. I partiets inledning så var det så att Sverigedemokraterna var inspirerade av Miljöpartiet Som ju hade två stycken språkrör istället för en partiledare Och Sverigedemokraterna hade två som vi kallade det talesmän Och 1989 så var det så att de två talesmännen hette Ola Sundberg och Anders Klarström Och en av dessa, Ola Sundberg, han vecklade ut en stor banderoll Med texten Leve Sven-Olle i Sjöbo vid Globens högtidliga invigning och det var precis innan invigningen skulle börja. I publiken fanns många höga politiker, bland annat Carl Bildt. Och just när den här banderollen väcklades ut så lyckades de också ropa ut, jag tror till och med i högtalarna faktiskt, länge leve Sven-Ole Olsson. Och allas uppmärksamhet var riktad just mot den här scenen och det har beskrivits lite grann som ett så kallat magiskt ögonblick. Och Ola Sundbergen hamnade i rampljuset ännu en gång det här året då han avskedades från sitt jobb som jonglör vid Ölands djurpark. Kanske den första Sverigedemokrat som fick sparken för sina politiska åsikter och han kom att åtföljas av betydligt fler. Anders Klarström, den andra talesmannen, han gjorde flera tv-framträdanden bland annat i Robert Ashbergs Diskutabelt och Sivert Öholms Nattcafé. Och jag vet att Robert Aschbergs program Diskutabelt, det finns att se på Youtube. Om man går in på Youtube och söker på Sverigedemokraterna, man kan söka också på Diskutabelt. Så kan man faktiskt hitta det här tv-framträdandet från Anders Klarström. Sent på hösten 1989 så startade en kommunföreningsoffensiv som resulterade i nya föreningar i bland annat Örebro, Borlänge och Linköping. Och sen går vi över till 1990. Sverigedemokraternas flygbladskampanj om flyktingarnas möbelbidrag fick en enorm spridning. Expressens ledarredaktion gissade att detta var det mest spridda flygbladet någonsin i landet. I Göteborg hölls partiets tills största möte med cirka 200 deltagare. Och det rekordet slogs senare under året vid ett möte med drygt 300 deltagare på medborgarhuset i Stockholm. När kommunföreningsoffensiven fortsatte och många nya lokalavdelningar byggdes upp, bland annat i Växjö och Jönköping. Partiet hjälpte befolkningen i Kimstad i protesterna mot en ny flyktingförläggning där. Ola Sundberg lämnade plats åt Madeleine Larsson som ny talesman. Madeleine Larsson som kom från Norrköping, vill jag minnas. Dagens Nyheter vägrade partiet annonsplats med motiveringen att vår vilja att återupprätta den svenska nationalandan var för extrem. Och i en tävling i SD-bulletinen bestämdes det att partiets symbol skulle vara Dalslands landskapsblomma för Jättemig Denna symbol fick dock ett mycket kort karriär och ersattes snart av den mer välkända facklan. Jag vill minnas att jag hörde vår tidigare partisekreterare Torbjörn Kastell säger att det klubbades på ett styrelsemöte 1995 först. Att det skulle vara fackland som skulle vara vår officiella partisymbol. Men det var ju första året som han satt i styrelsen. Det kan ju hända att det klubbades redan innan dess. Som jag sa tidigare så har ju Radio SD hållit igång ungefär lika länge som partiet självt. Och jag har grävt lite grann i de gamla arkiven. ...och hittat ett kassettband som jag tänkte att vi skulle lyssna på. Och jag får börja med att be lite om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. Bandet är 20 år gammalt och det är en kopia av ett referensband... ...av en närradiosändning av Radio SD i september 1990. På den här tiden så brukade vi kopiera upp radiosändningar på kassettband som vi sålde... ...för att på så vis kunna sprida vårt politiska budskap... ...och visa att vi hade företrädare som kunde tala för sig och för partiet... Och det vi ska höra nu det är först en pausmelodi som spelades under en nära och det var en nattsändning för övrigt. Och därefter så får ni höra ungefär en minut av prat. Kanske vissa av er lyssnare rent av känner igen rösten på den som pratar. Det är alltså september 1990 och det man pratar om är uppladdningen inför riksdagsvalet 1991. Men först musiken. Högt på berget Högt över skogar och hat, Under den blåa färgen Som himmelen oss gav Som jag sa här i inledningsskedet Så har vi alltså expanderat väldigt kraftigt Och vi har då 29 kommunföreningar och arbetsgrupper i landet och den här nattsändningen är väl tänkt att vara lite grann av en startsignal till valkampanjen med målet vid valet 1991. Där vi kommer att ha kanske två målsättningar som är särskilt viktiga. Det ena är att få lyckas komma in i kommunfullmäktige i vissa mindre kommuner runt om i landet som vi satsar hårt på. några Exempel på de kommunerna är ju då exempelvis Vårgårda, Storfors eller Lycksele. Det finns många fler exempel också. Falkenberg är en annan. Och vi kommer satsa på det då, dels att få en kommunal förankring i politiken. Men sen är ju naturligtvis vår målsättning också att på riksplanet få ett större genomslag och det kan väl kanske hända att vi inte kommer in i riksdagen 1991, men du som lyssnar har all anledning att rösta på Sverigedemokraterna valet 1991 under alla omständigheter därför att det gäller då för oss att få denna valkampanj och detta val att bli det stora genomslaget på riksnivå för Sverigedemokraterna. Ja, så kunde det alltså låta här i Radio SD på 88 MHz För nästan 20 år sedan Och eh, den som ni hörde prata efter musiken Det var ingen mindre än eh, vår dåvarande partiledare tänkte jag säga Men han var talesman som det hette då eh, Anders Klarström Och eh, det var inför uppladdningen Inför valet för, eh, år 1991 eh, 1991 blev för övrigt vårt eh, Ja, vår största framgång om man räknar procentuell ökning av antalet röster Vi ökade alltså från 1118 till någonstans 4800 Så det var klart mer än en fyrdubbling Och det var inte förrän då, när partiet alltså var tre år gammalt Som vi lyckades få ihop de 1500 namnunderskrifter som krävdes för att registrera partiet den 27 april samma år 1991 så hölls också den allra första Ängelbrektsmarschen som gick från Ängelbrektsplan till Mynttorget vid Stockholms slott. Där bland andra Anders Klarström höll tal och den här manifestationen samlade cirka 400 deltagare och ansågs vara en stor succé trots våldsamma motdemonstrationer. Den 20 juli, under politikerveckan på Gotland, så tilläts bland andra Anders Klarström och Madeleine Larsson tala i Almedalen. Mötet samlade ungefär 250 åhörare. Det var bara Socialdemokraterna och Nydemokrati som lockade fler. Anna-Lena Lodenius och Stig Larsson, Stig Larsson som var drivande bakom tidningen Expo men numera mest känd som den bortgångne däckarförfattaren, de gav tillsammans ut boken Extremhögen i vilken Sverigedemokraterna kopplade samman med alla andra eh, extremistorganisationer. Förhållandevis omfattande valkampanjer hölls i stora delar av landet. Många kände besvikelse över att bara 11 av totalt 43 lokala avdelningar ställde upp i valet. Partiet fick sitt första kommunala mandat i Dalsed och i Skånska Hör. Och vi var också mycket nära mandat i Säter. I Hör för övrigt där valdes Tina Hallgren Bengtsson in som ledamot och som suppleang i fullmäktige valdes Anders Westergren in redan 1991 och han har sedan suttit i kommunfullmäktige Hör ända sedan dess och är fortfarande kvar i partiet. 1992 så, för att förebygga problem med penningbrist i kommande valrörelser så instiftades valfonden Riksårsmötet röstade bort systemet med två talesmän och valde istället Anders Klarström till ensam partiordförande. Och man bestämde också att partiet skulle bilda ett ungdomsförbund. Detta mot bakgrund av partiets framgångar i 1991 års skolval. Och nu började på allvar problemen med att hyra lokal för partiet. Borjarådet senare utrikesministern Anna Lind, utfärdade ett generellt förbud för Sverigedemokraterna att hyra lokal av Stockholms kommun. 1993. Partiet höll torgmöten och demonstrationer runt om i landet, bland annat i Växjö. Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, bildades detta år. I slutet av juni höll man sitt första sommarläger, som kom att åtföljas av många, många fler. Och snart omdöptes förbundet till Sverigedemokratisk ungdom- Tyvärr var den sverigedemokratiska rörelsen vid denna tid så svag att ideologiskt avvikande personer tog sig in och besatte höga poster och därför så beslöt Moderpartiet så småningom att knyta ungdomsverksamheten till sin egen organisation. År 1994 så var det valår igen. Sverigedemokraternas satsning blev rekordstor och inkluderade bland annat en Norrlandsturné. Demonstrationer och torgmöten hölls i stora delar av landet. manifestationen i Stockholm samlade drygt 800 deltagare. Och nästan lika många lyssnade på vårt torgmöte i Trollhättan under valspurten. Skånedistriktet genomförde en uppmärksammad affischkampanj på pågatågen. Och i valet erhölls 13 954 riksdagsröster och partiet fick sammanlagt fem kommunala mandat. Två av dem i hör- två i Dalsed och ett på Ekerö här i Stockholms län. 1995 så inleddes väl den största krisen kan man säga i partiets historia. Det var stora skulder och många aktiva slutade med politiken. Partiledaren Anders Klarström trädde tillbaka och Mikael Jansson från Örebro tog över partiledarskapet och började uppställningen i partiet Som vi kallar det för Istället för att satsa på stora Utåtriktade manifestationer Dit kunde söka sig en massa olämpliga Individer som skämde ut partiet Så valde man att istället bygga Organisationen Och eh, riksårsmötet I Norrköping utsattes för en våldsam Attack där lokalen total förstördes. Ängelbreksmarschen detta år Blev Mikael Janssons Största som partiledare Men också det sista den sista gående engelbrektsmanifestationen. Och det var i och för sig 500 personer som deltog det året men därefter så, som sagt, så upphörde man med detta. Den här demonstrationen har blivit symbolisk på så sätt att det var första gången som partiet på allvar ställde krav på deltagarnas uppförande och klädsel. Nu skulle ett konventionellt och folkligt parti byggas snarare än en kampanjorganisation. Och I bålänge så hölls ett protestmöte mot planerna på att uppföra en moské. Lite kort om åren därefter fram till millennieskiftet. 1996 så höll man riksårsmöte i Tälje där man antog ett nytt partiprogram. Och Joakim Larsson från Tierp som nu för övrigt bor i Uppsala och sitter i kommunfullmäktige där. Han debatterade i tv med den moderate invandringspolitiska experten, riktsman Gustav von Essen. Och SDUs kampanj Unge Svensk uppmärksammades på flera håll i landet. 1997 så arbetade partiledningen under året med att stärka relationerna till liknande partier i utlandet. I juni bildade vi tillsammans med partier från Norge, Danmark och Finland Nordnatt. Besök gjordes också vid Från Nationals BBR-festival i Paris. Och Partiet etablerade sig också på internet på allvar med en hemsida för riksorganisationen och ett antal olika lokala sidor. 1998 så firade vi 10 års jubileum I februari så var det ett tioårsfirande i Stockholm och därefter så fokuserades helt på valrörelsen det året. Inför valet 98 var partiet större än någonsin och partiet gick fram till 19 624 riksdagsröster. Målsättningen i det här valet var att vinna kommunala mandat kanske framför allt. Man satsade just på att täcka alla hushåll i vissa utvalda kommuner med flygblad och att också affischera väldigt flitigt i just de utvalda kommunerna. Och det lyckades ganska bra. I de kommunala valen så vann partiet åtta mandat. Det var två i Hör, två i Trollhättan, två i Haninge här i Stockholms län och ett i Sölvesborg och så ett i Dalsed. Och den här framgången för partiet chockade många av de politiska motståndarna som efter valet 1994 hade räknat ut Sverigedemokraterna. Jag kommer själv ihåg att jag läste på internet Expo 1996 skrev att Sverigedemokraterna för en tynande tillvaro. Man beskrev det som att vi var på väg att upphöra helt. I november 1998 så grundades det nya SDU, partiets ungdomsförbund, alltså som ett självständigt och fristående förbund. Och 1999, tidigt det året, så hölls ett extra riksdagsmöte i Helsingborg och syftet var att skriva om partiprogrammet. Sverigedemokraterna ställde upp i valet till Europaparlamentet och blev för första gången största icke-riksdagsparti. I valet så fick vi 8 568 röster och i medierna beskrevs vi som valets vinnare. Det var det här året 99 som jag själv för övrigt blev medlem i partiet och jag gjorde mitt första handtag genom att lägga ut valsedlar i vallokaler för Sverigedemokraterna det året. Och sen så var jag också med på en Karl XII manifestation på Riddarholmen faktiskt, som arrangerades av Sverigedemokraterna. År 2000 så ägnade partiet säger mest åt organisationsuppbyggnad men trots det så slogs ett nytt rekord i antal utdelade flygblad och i samband med SDU's förbundskongress i Stockholm valdes Jimmy Åkesson till ny förbundsordförande efter Jimmy Vindeskog Sen börjar vi komma in i lite moderna tider 2001, var ju första gången som vi ställde upp i kyrkovalet och lyckades vinna två mandat där i kyrkomötet just Och vi tog ett mandat här i Stockholms stifte också för övrigt Och du Arnold, du blev ersättare det året va? Ja, det stämmer 2002, den 14 februari 2002 Så meddelade riksdagsmannen och före detta moderaten Sten Andersson att han ansluter sig till Sverigedemokraterna Och bara två veckor senare meddelade Sjöbopartiets grundare Och riksbekante sven olle Olsson att även han ansluter sig till partiet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 Och samtidigt fick vi 76 300 röster i riksdagsvalet, vilket motsvarade 1,4 procent. Sverigedemokraterna blev därför det överlägset största partiet utanför riksdagen. Och jag tycker att det är dags för att ta en ytterligare pausmelodi. Och det blir blåsippans väg. Håll dig god. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde var Blåsippans väg med Bylund och Ringdal. Det var Linus Bylund som sjöng. Vi pratade tidigare om partiets historia och jag tänkte lite snabbt runda av de åren från 2003. Det var ju så att år 2003 så firade Sverigedemokraterna 15 års jubileum. Och andra saker som hände det året Det var att det var omval i Orsa Pensionärspartiet SPI Hade överklagat valet i Orsa Kommunfullmäktige året innan Och så blev det då omval Och där lyckades Sverigedemokraterna Stärka sina positioner Och behålla det mandat som, som vi vann Detta trots att det var Massiva kampanjer från De etablerade partierna Och från media I syfte att försöka Få folk att inte rösta på oss igen Men det gjorde de alltså till och med i större utsträckning än vad de hade gjort 2002 Och så var det också omröstning om euron EMU-samarbetets tredje steg Sverigedemokraterna kampanjade på nej-sidan Under kampanjnamnet Försvara kronan och det var ju ett val som gick vår väg får man säga. Vi lyckades också bidra till nejsegen genom att vi fick in en debattartikel i Expressen på Expressens prestigefyllda sidan 4. År 2004 så var det ju val till Europaparlamentet igen och Sverigedemokraterna tre tredubblade sitt valresultat och fick 1,1% av rösterna. Och det var tack vare en ganska aktiv kampanj och vi lyckades göra ett utskick här i Stockholms kommun och få ut ungefär 100 000 utskick till innerstadshushåll. Det var första gången vi lyckades genomföra en stor kampanj i Stockholms innerstad. Och 2005, det var året som vår nuvarande partiledare tillträdde på den posten, Jimmy Åkesson, ersatte då Mikael Jansson som varit partiledare i tio år. Och 2005 så var det ju också kyrkoval. Återigen, och i valet i kyrkomötet så gick vi fram från 0,8% till 1,7%. Vilket dubblade antalet mandat. Fyra mandat fick vi alltså 2005 i kyrkomötet. Och vi stärkte våra positioner även här i Stockholms stift. Vi fick väl två mandat här då. Ja. Mm. 2006 då var det... Ett händelserikt år. Det var inte bara valår, riksdagsval, utan det var också Muhammed-krisen. Uppståndelsen kring de danska muhammed i Jyllandsposten spred sig till Sverige när SD-kuriden valde att utlysa en egen teckningstävling till stöd för yttrande och tryckfriheten. Partiets hemsidor stängdes ner av leverantören. Och Jag har sagt tidigare här i Radio SD att det var jag som tog telefonsamtalet på kansliet när de ringde och sa att de skulle stänga ner vår partitidning. Därför att de hade blivit utsatta för hotelser, sa de Jag tolkade det som att de var hotade av islamistiska extremister Men det har ju efterhand visat sig att det var utrikesdepartementet och Säpo som hade tryckt på Och det tvingade utrikesminister Laila Freyvalds att avgå till slut på grund av detta Och det var 2006 som vi också bytte partisymbol Vi gick då över från fackland som vi haft sedan tidigt 90-tal Till den nuvarande blåsippan och det var 2006 som den här låten Blås väl vi hörde nyss också eh, spelades för första gången. Eftervalsåret 2007 ägnades till största delen åt konsolidering och organisationsarbete. Partiets många nyvalda politiker ute i kommunerna påbörjade sina politiska uppdrag. Och eh, det mediala genomslaget var enormt under 2007. Partiledarna Jimmy Åkesson deltog i ett flertal tv-debatter och utfrågningar- Bland annat mötte han Socialdemokraternas partiledare Mona Salin i direktsändning i TV4. Och Sverigedemokraternas riksårsmöte sändes också i SVT 24. Och 2008 då firade Sverigedemokraterna 20 års jubileum den 6 februari. Och i anslutning till detta så hade vi då en jubileumsfest. Inbjudna representanter från hela landet närvarade. Och det var en mycket lyckad fest, minns jag mycket väl. Våra opinionssiffror började stiga och vi fick över 5% för första gången inmätning i Centio Research. Och jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga om 2008 kanske. Vi minns ju 2009 också, då var det ju val både till Europaparlamentet och kyrkomötet. Och i Europaparlamentsvalet så tredubblade vi återigen, fick 3,3%. Och i kyrkomötet så fick vi 2,86% jag menas att det var. Någonting sånt. Och där ökade vi antalet mandat i kyrkomötet med 75%. Så det var stora framgångar även där. Ja, men i år så är det som sagt 2010 och vi samlade ihop oss inför ännu en valrörelse som jag hoppas att så många som möjligt vill vara med i och delta i. Och i... Det arbetet så har vi bland annat för en vecka sedan, söndagen den 31 januari Arrangerat ett seminarium med namnet Icke-muslimer under islam och det var under ledning av Sverigedemokraternas internationella sekreterare Kent Ekerot. På det här seminariet så närvarade också vissa journalister Bland annat Pontus Mattsson som har följt Sverigedemokraterna i praktiskt taget alla sammanhang de senaste åren Och har skrivit en bok om Sverigedemokraterna Demokraterna in på bara skinnet heter den Där kan ha funnits andra journalister också men det var ingen som jag kände igen Och på plats fanns även SD-kurirens Tommy Hansson Där fanns SD-television och filmade hela mötet Och på plats fanns naturligtvis också Radio SD Och så fanns det ett antal inbjudna föreläsare från utlandet Det var dels Farsad Kolgi, med reservation för uttalet där, en dansk-iransk debattör, skådespelare och föreläsare som flydde 1984 med sin familj från Iran till Danmark, då 13 år gammal. Och i Danmark så har han bland annat deltagit i ett antal filmer och tv-program. Och utöver det skriver han för Metro och Berlingske Tiderne och är aktiv i den offentliga debatten speciellt rörande islam och integration. Han förespråkar västerländska ideal om frihet och är motståndare till eftergifter till den muslimska ideologin. En annan föreläsare var Nikolaj Sennels, en dansk psykolog som nyligen kommit ut med boken Bland kriminella muslimer som handlar om hans unika erfarenhet med rehabiliteringen av unga kriminella med muslimsk bakgrund. Han slutsatte till varför de danska myndigheterna misslyckas att hantera kriminella från Mellanöstern ...är för att den muslimska kulturen gör integration omöjlig. Och den tredje föreläsaren, Kuel Jok, en sudanesisk kristen från södra Sudan som arbetar som lärare idag. Född, uppväxt och utbildad i muslimsk miljö, talar och skriver arabiska flytande. Han har bland annat doktorsexamen i sociologi från Helsingfors universitet- magister i sociologi och från Juensu universitet och kandidatexamen i engelsk engelsklingvistik bland annat och eh, Kuel Jok, det var alltså den sista jag nämnde, sudanesen han började då med att beskriva hur islamiseringen av hans hemland Sudan har gått till det har gått till brutalt och hänsynslöst vilket fått honom att associera slagordet Allah är stor med våld och död. Han beskrev fundamentalistisk islam som en parasit som växer inom ett värdland och utnyttjar världlandets fri och rättigheter till att utöva sin egen religion och att bygga ett parallellsamhälle och hela tiden växa inom världlandet i syfte att till slut göra samhället muslimskt. Det är precis det som har skett i Sudan och flera andra afrikanska länder och det kan också hända i Västeuropa. Det fanns också möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och med bland åhörarna fanns en ung muslimsk man som menade att Kuljok tog enstaka exempel på onda muslimer och sedan drog alla muslimer över en kam och den här unge muslimske mannen menade också att det finns exempel på onda kristna och ateister som också begår felaktigheter som till exempel USA som invaderade Irak och Afghanistan med mera. Eh, föreläsaren Jok svarade med att han inte drar alla muslimer över en kam utan bara konstaterar fakta, det vill säga Sudan har islamiserats och det har gjorts med brutalt och hänsynslöst våld Och min personliga kommentar till det är väl också att eh, även om vi nu betraktar den amerikanska invasionen av Afghanistan som eh, lika ond som talibanernas tidigare maktövertagande av landet så kan vi ändå konstatera att efterverkningarna är avsevärt bättre Därför att talibanerna, de förföljde alla som inte ville vara muslimer. Men amerikanerna förföljer inte de som inte vill vara kristna. Talibanerna avrättar folk som vill konvertera från islam till någon annan religion. Men amerikanerna avrättar inte de som konverterar från kristendom till någon annan religion. Man får se lite grann på vilka efterverkningarna blir av ett maktövertagande för att kunna göra en bedömning av huruvida det är av ondo eller ej, menar jag. Sedan då Farsad Kolgi, den dansk-iranska debattören som flydde från Iran till Danmark 13 år gammal. Han berättade om tiden i Iran före och under revolutionen som förde Komeni till makten. Och han sa att det ursprungligen inte var en islamrevolution utan det var en frihetsrevolution som genomfördes av både muslimer, socialister, kommunister, liberaler med mera. Alla som ville ha mer frihet och Khomeini blev revolutionens ledare därför att han utlovade just mer frihet. Men så blev inte fallet. De radikala islamisterna rensade ut all konkurrens om makten och införde sharia-lagar och avskaffade den frihet som hade funnits fram till dess. Farsad berättade att han som ung skolgrab gick upp varje morgon och tittade ut inom fönstret i hopp om att få se amerikanska, brittiska och franska soldater som han då hoppades skulle ha intagit landet i syfte att återbefria det iranska folket från diktaturen. Men varje morgon så fick han också vända sig bort från fönstret lika besviken. Han berättade också att han i skolan blev hjärntvättad och att han började ropa de slagord som han fick lära sig men att det var hans föräldrar som höll honom kvar i verkligheten. Och så småningom så flydde familjen till Danmark. Den här föreläsaren drog ner applåder vid några tillfällen, bland annat när han beskrev Sverige som en politiskt korrekt diktatur. Det var det många som tyckte att det var en träffande beskrivning. Och slutligen då, Nikolaj Sennels, den danske psykologen som skrivit den här boken Bland kriminella muslimer. Han började sin föreläsning med att beskriva skillnader i synsätt mellan muslimska invandrare och västeuropéer. Till exempel om man i Sverige irriterar sig på en vän eller en arbetskollega eller någon annan på grund av att denne ska ha trampat en på tårna på något sätt. Om man reagerar på så vis att man tappar självbehärskningen och skriker, hotar eller kanske rent av brukar våld då anses man vara den svagare parten, det vill säga den som har gjort mest fel och den som därmed förlorade. ...debatten, så att säga. Och att man anses vara skyldig att be om ursäkt... ...eller åtminstone hålla en väldigt låg profil ett tag framöver... ...för att åter bli accepterad bland den övriga i sin omgivning. Men bland muslimska invandrare däremot så är det precis tvärtom. Det vill säga om man inte blir aggressiv när någon annan gör något fel... ...då anses man vara den svagare parten. Ett annat exempel är att om man i Sverige, till exempel eller i Västerlandet... ...inte bryr sig om vad andra tycker... Och vad andra säger om vad man själv har gjort för livsval eller liknande Då anses man stark och självständig och att man har ett gott självförtroende Men bland muslimska invandrare så är det återtvärtom. tvärtom Därav det som då kallas hederskulturen Det vill säga om utomstående kritiserar ens familjemedlemmar Så kan man bara vinna genom att ta till sig vad som sägs Och i extremfall rent av skada sina egna familjemedlemmar Bara för att få tyst på kritiken från den utomstående Nikolaj räknade upp flera sådana här exempel på skillnader mellan västerländsk kultur och den kultur som invandrade muslimer för med sig och kom så småningom fram till slutsatsen att integration kan vara omöjlig. En viss integration kommer att ske men mångfalden som många politiskt korrekta politiker talar om kommer att bestå i olika etniska och kulturella enklaver som kommer att existera vid sidan av varandra. Han sa att vi i Västerlandet också är bortskämda med att alla problem så småningom löses. Till exempel om vi får sparken från jobbet så är det ett problem först. Men vi får ju a-kassa eller i värsta fall socialbidrag. Och sen så skaffar vi ett nytt jobb så att problemet blir löst på det sättet. Likadant om vi blir sjuka eller bryter benet eller något. Vi får sjukvård, läkarhjälp. och sjukdomen botas så småningom. Och... Att vi på det sättet är vana vid att alla problem löses förr eller senare- och att vi inbillar oss att integrationen också kommer att lösas- om vi bara försöker lite till. Om vi bara låter det kosta lite mer pengar. Om vi bara kvoterar lite mer och bara uppoffrar oss lite ytterligare. Men att de här problemen faktiskt är av den sorten- att integrationsproblemen kanske aldrig riktigt kommer att lösas någonsin. Just på grund av de avgrundsdjupa skillnader- områder just kulturellt det här seminariet innehöll betydligt mer än det som jag har sagt nu gå gärna in på sdqviden.se eller för all del gå in på Sveriges Radios hemsida för att där har det också uppmärksammats och det görs ett reportage av Pontus Mattsson och samtal också med Lasse Densik så att gå in på www.sr.se och sök efter Sverigedemokraterna så hittar ni nog det här reportaget Ja, nog om detta. Arnav, en ja, jag kan väl nämna att eh, i det här reportaget av Pontus Mattsson så kom ju Kent Ekerot, då, SDs internationella sekreterare, till tals. Och han redogjorde då för sin och partiets syn på det här ämnet och nödvändigheten att stoppa utvecklingen. Och när det gäller den här svenska professorn då, i socialpsykologi vid universitetet i Roskilde så kan jag nämna att så är han en väldigt stark kritiker av Dansk Folkeparti och han fick frågan hur långt går man i Danmark när det gäller att motverka islams påverkan på samhället då, jämfört med Sverigedemokraterna. Och han konstaterade mycket längre har han gått i Danmark och där är det mer accepterat att ha synpunkter, kritiska synpunkter på mm. islam. Och lyssnar ni på det här reportaget på Sveriges radios hemsida så kan ni också få höra exakt i vilket avseende han menar att de har gått längre. Ja, eh, samma dag, den 31 januari, så var det också partiledardebatt i Sveriges Television. Och eh, Sverigedemokraternas partiledare, Jimmy Åkesson, var inte inbjuden. Och det har vi eh, skickat ut ett pressmeddelande om. Eh, och det, det skickade vi ut samma dag. Så att det står så här att ikväll, det var alltså den 31 januari, möts partiledarna för samtliga riksdagspartier i en första valdebatt i Sveriges Televisions Agenda. Trots att så många som 46 olika opinionsmätningar bara det senaste året placerat Sverigedemokraterna över riksdagsbärren och trots att partiet i vissa mätningar visat sig vara landets fjärde största parti med goda chanser att bli vågmästare mellan blocken så väljer Sveriges Television att utestänga Sverigedemokraterna från debatten. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar SVTs agerande är bedrövligt ...och demokratiskt tvivelaktigt. Resultaten från det senaste årets opinionsmätningar visar att det finns ett starkt intresse från väljarkåren... ...av att få höra våra ståndpunkter och argument. Sveriges televisions motivering för att utestänga oss är att vi ännu inte är representerade i riksdagen. Detta är dock ett mycket ihåligt argument med tanke på att man år 1991 lät både Nydemokrati och Kristdemokraterna delta i valdebatten... ...trots att inget av partierna vid detta tillfälle hade passerat 4%-spärren till riksdagen. Och det är ju helt riktigt. Vi har ju också uppmärksammat att Birger tidigare språkrör för Miljöpartiet, menar att vi naturligtvis måste vara med. Därför att även Miljöpartiet fick ju delta innan de satt i riksdagen. Sen en kort ganska rolig grej. Sverigedemokraterna var i majoritet i en opinionsmätning och då blev den här mätningen stoppad publicerats i flera olika medier. När Sverigedemokraterna nådde 46% gav TV4 och Kanal 5 upp. På måndagen stoppade TV-kanalerna en uppenbart missvisande opinionsmätning. Det var så att tittarna skulle smsa in sina partisympatier och resultatet uppdaterades dagligen och visades i text-tv. Och då ledde det till att Sverigedemokraterna fick alltså 46% procent Och sådana som Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna Hamnade långt under 4%-spärren Vilket ledde till att Sverigedemokraterna skulle, om det där hade blivit valresultat Faktiskt ha fått egen majoritet i riksdagsvalet Men då valde man alltså att stoppa den här mätningen för att inte människor ska få felaktiga uppfattningar om hur opinionen ser ut i landet. Ja, jag tänkte ta ett pressmeddelande som vi inte har med förra veckan. Det är med rubriken Moderaterna kapitulerar för radikalfeminismen. Istället för att bryta vänsterns problemformuleringsprivilegium i jämställdhetsdebatten lägger sig Moderaterna platt. Det skriver SDU's vice ordförande William Petsell i en debattartikel. Den 25 januari publicerade Svenska Dagbladet en artikel med rubriken Moderaterna hämtar stöd hos feminismen. Artikeln sammanfattar kärnan i Moderaternas nya förslag till jämställdhetspolitik. Radikalfeministiska teorier om att könet enbart är en social konstruktion blandas med begrepp som könsmaktsordning. Istället för att bryta vänsterns problemformuleringsprivilegium i jämställdhetsdebatten lägger man sig platt. Borgerligheten och de få värdekonservativa krafter som finns kvar har trots att de sitter i regeringsställning kapitulerat i ännu en viktig ideologisk fråga. Att man dessutom säger sig grunda sin nya politik på vetenskap är ytterligare en intäkt för den svenska borgerlighetens intellektuella haveri. Den så kallade genusvetenskapen är i grunden en feministisk teori grundad på att könet enbart är en social konstruktion och att skillnader i pojkars och flickors beteendemönster beror på befästa könsroller i samhället. Man tillbakavisar all den vetenskapen och forskningen som bekräftar att det finns betydande medfödda biologiska skillnader mellan könen. Istället för att forma jämställdhetspolitiken utifrån hur människan fungerar försöker man med politisk styrning omforma människan efter politiska utopier. Några exempel på hur detta tar sig uttryck i praktiken kan vara att man på förskolor sorterar bort sagor där män framställs som starka eller att flickor under gymnastiktid inte får klä sig i typiska flickkläder. Listan kan givetvis göras längre och få, få undankommer genustramsets pekpinnar. Det paradoxala med exemplet att flickor på vissa förskolor under gymnastiktid inte får klä sig i typiska flickkläder är att man gör det manliga till norm. De skilda egenskaper som finns mellan män och kvinnor skapar en positiv mångfald och utgör nödvändiga komplement till varandra. Att reducera dessa till en social konstruktion och sudda ut allt vad kön innebär är inget annat än destruktiv social ingenjörskonst. Det finns verkliga jämställdhetsproblem i Sverige som vi Sverigedemokrater är beredda att ta i tur med. Problemen är dock inte att kvinnor av egen fri vilja väljer att stanna hemma med sina barn eller att unga flickor föredrar dockor framför brandbilar. Kanske ska passa på att bjuda Per Schlingman på en prenumeration på tidskriften Bang för ytterligare inspiration, skriver alltså William Petzell i den här artikeln. Ja... Den här sändningen från Radio SD börjar gå mot sitt slut och ni som vill kontakta partiet är välkomna att skriva till Radio SD eller Sverigedemokraterna. Box 20085-104-60 Stockholm. Ni kan ringa partikansliet på 08 50 00 00 50. Bli gärna medlem i Sverigedemokraterna. Ett års medlemsavgift kostar 300 kronor. Kan betalas in på bankgiro 5280-7005. Alltså 5280-7005. Eller plus giro. 234565-0. Vi gör som så att vi avslutar med lite musik som vanligt. Och eh, nästa vecka så är det väl du Arnob. Ja. Lyssna gärna på oss då igen. Ha det så bra till dess. Hej då. Hej.